Wa khayrul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar Falënderimet i takojn vetëm Allahut e madhëruar vetëm Allahun e falenderojm dhe vetëm prej Allahut ndihm dhe falje kërkojm pa që jam shira bekimet dhe lavdatat e Allahu të qofshin për të dërguarin ton të fundit, Muhammedin sallallahu aleyhi wasallem, për familin e ti, shokt e ti dhe për të gjitha ta besimtar, musliman që me besni krije pasojnë rrugën e ti dheri në ditën e gjykimit. Të ndërshëm, vlazer dhe motra, të ndërshëm gjematlin, vërtet, muaj që pëllam po pas, ka qenë muaj i begative mirësive të shumëta. Dhe shdo njeri prej nesh duhet të ndalet edhe të bën një analiz të thukët, të mirë fillët, edhe të ashe veten se sa ka përfituar nga muaj i bekuar Ramazan. Jo të gjithë ne që kemi arrit bajramin dhe këto ditë pas bajramit kemi dal fitimtarë. Jo të gjithë kanë përfituar nga muaji i bekuar i Ramazanit, sepse vetë ardha e muajit pa i shfrytzuar mirësitë e tij nuk është bereqet begati, por ardha e muajit dhe shfrytëzimi i mirësive dhe dhuntive të mirave të atij muaji është mirësia është begati. Andaj sa kemi përfituar qka kemi përfituar nga muaj që e përcëllëm muaj i bekuar muaj i Ramazan. Kanë qenë disa pika fundamentale të rëndësishme të cilat e karakterizuan apo e begatuan muajnë që po e lamë pas muajnë Ramazan. Dhe nga jo që ishte me kryesoria dhe që kemi pas dëshirë të përfitujmë është devotshmeria, ngritja jonë shpirtnore dhe përfitimi shpirtnor nga ky muaj i bekuar. U <coughs> <coughs> falni. Por shtrohet pyetja, sa prej nesh kemi përfituar nga devotshmëria? Sa prej nesh kemi shtuar devotshërinë në jetën tonë? Sepse Allahu Teala kur e obligoi agjërimin, Nuk e obligaj sa për suje fa që vesh letëri njerëzit pangrana dhe papi Por e obligaj që të ushtohet devaqëmeria Që të ushtohet për kushtimi, nënçtrimi, dërzimi Nda i kryu o si ta ala Por ata Allahu e obligaj Ramazanin Leallakum të të kun që të bahane të devaqëm Dhe sa jemi ba të devaqëm Nese po atëher apo na për cilë kjo devaqëmeria dhe në këto ditë Edhe në këto javët e para pas Ramazanit A jemi të devatëshëm edhe këto dit E para të muajt shawal Që kemi hy në sezonën e haqit Dhe vërtet A gjërimi ka ardhë Që ta forcon njeriun Në imanin besimin e ti A gjërimi ka ardhë që ta ndal njeriun nga të këqiat Dhe të shtynë, të nëzit njeri unë ka punë të mira E kia të shtytje, e kia të nëzitje, e kia të stimulim për punë të mira Qështë e kishë në Ramazan Nese po atërë je boma i devatëshëm Nese jo, devatëshmeria ka përfundu me ditën e bajramit Do të thot e ke pas një mujtë ditë e pas ta jenë da prej saj Dhe këj person që është përshëndet me devatëshmerin ditën e bajramit Kë ka qenë adhuru si Ramazanit E jo adhuru si Allahot Andaj A gjerimi i ka mbyll Dyrt e të këqiave Dhe ato dyri ka lanë Të mbyllu dhe pas A gjerimi, pas Ramazanit Por mos i hapni Mos i hapni rrugët e këqia me njëher Sepse ato vetëm po e presi njeriun Që ta fusë qelsin dera dhe ti hap rrugët e këqia Imam kur të bihu Në komentin e këtij ajeti kuranor ka thënë sa më shumë që pastohet ushqimi aq më shumë dobësohet efshi i njeriu. Ës sa më shumë që dobësohet efshi i njeriu aq më shumë pastohen gjënahet, aq më shumë pastohen të qëshiat. Dh axherimi është një shkak i fortë i devotshmërisë. Sepse e stopon e blokon epshin dhe nga cëmimet e ti Ibni Kethiri ka thonë a gjërimi është pastrimit trupit Dhe në ngushtim i kanaleve të shejtanit Andaj a jën haptash kanale të shejtanit Apo ende kanë be të ngushtuara dhe kanë be të mbyllura për të ndikuar shejtanit Për ata, ata Muhammedi sallallahu alaihi wasallam Na për osit me agjërim Edhe në këshilon edhe pas muaj të bekuar të Ramazanit E i këshilon një kategori që e kanë shumë të fort epshin, rinin që të agjerojn Dhe ju thot, ja maqshara shabab Menis të taa minkumul bae Felja të zawaj O rini, o të rini Kush ka mundësi për jush, që të martohet, le të martohet. Wa menlem jesë të tië. Po nuk kush, kush nuk ka mundësi që të martohet, fe alejhi bësaum, aj, le të agjeran. Aj, le të agjeran. Fe inna le hu i gja, sepse agjerimi është mboroj. Agjerimi të mbron nga të këqijat. Andaj, unë për ju drejtohëm të rive, edhe të reje, apo dhe të vjetërve, kush nuk po mund me ndalë vetën nga haramet këto ditë, mas Ramazanit, dhe me një herë, ka filluën në aktivitetin e të këqiave, le të agjëran edhe këto ditë në zehta të këti muaj, sepse agjërimi është nëndalës, agjërimi është stopuës i punëve të këqia, pra, pra, Shdo njeri le të japë përgjigje për vetën e ti. Nese nuk për mund nalët për i të këqijave, atëhe le të vazhdan me agjerim vëlletar. E në veçanti le të agjeran këto ditë të cilat e për cilin, muaj në bekuar, gjash ditë e muajt shawal. Po ashtu Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam ka thonë, Menlem jedha qawles zuri vel amele bih, fe lejsen illahi haqëtun, Fi an yeda taamehu wa sharabeh. Kush nuk i lën fialet e rreshme. Kush nuk e lën fialën e rreshme. Kush nuk i lën betimet e rreshme. Kush nuk i lën fialet e qëcia dhe punët me këto fialet e qëcia. Allahu nuk ka nevojë për të që ta lën xherimin. Allahun në ka nevoj për të që të alen ushqimin edhe pijet Pra nëse dikush prej nesh Rën pangraun edhe papi Mirë po flet fjall të këqia Dëshmon në rejshum Fol fjall të ndytat Në nënçmuse, poshtru së ndajti tjerve Allahun në ka nevoj që këtë rën 30 dit Apo njës të nëndit pahangr edhe papi Qëfar do të thot kjo se A gjërimi duhet me ti ndalë këto gjana A gjërimi duhet me ndikua të këti Andaj muslimanit nuk i ka hije vazhdimin mkateve A po fut janë mkate në gjenahë pas Ramazanit Vlazen dhe motra Leni gjenahët pa marë parasysh që fare janë ato Se dikush po largot prej gjenahëve të mdha Por në vazhdimësin kontuinitet po bën gjenahët vogla Dhe vazhdimësia kontuiniteti gjenahëve të vogla E shpjer njeri në gjenahët mdhaja Vazhdimi i gjinahave të vogla i bën ato të mëdha. Për ata poeti musliman ka thon: Khalidhunuba saghiraha wa kebiraha dhat at-taqa. Lej gjinahat të vogla apo të mëdha, qofshin ato se kjo është toqa. Kjo është devotshmëri, kjo është një pas frikë Allahut. Kjo është një pas drow Allahun. Dhe po thot poeti Wasni kemash i feuka ardi shoki Jahdharu ma jara Dhe etës Si kuraj që esë në një tokë me thera, me gjemba Edhe është i kujdeshëm shikanë se ku po shkel Kështu etës Dhe mbrojë prej gjënaheve Rrujë prej gjënaheve La të hkiren në sagirëtën In në lë gjibala min në lë hasa Mosin në shma edhe gjënahe të vogla Sepse kodrat e larta prej guraletësave jenë të mbushura Do të thotë gjenahat e vogla, guraletësa, guraletësa Po e boj një nj, nj koder E boj një malë të madhë Dhe keku i des Se të të habite shnesë e kur të kosh Me një grumbull gjenahave sa kodrat E ki me thonë, pëse morën ka shumë s'kombo Po ke bo guraletësa, ke bo gjenahat vogla, vogla, vogla Dhe jenë shëndrua në gjenahat e mdha Pasta i vlazen, Ramazani nuk është dhe të më shkollë e devaqëmërisë. Ramazani ishte shkollë e durimit. Sa jemi durimtarë, me njëherë me ditën e partë bajramit, filuon njerëzit me humë durimin. Ku është ajo shkolla që mësuon për 30 ditë edhe në ta, që të jemi të duru shumë? Pse po e ngritë zanin? Pse po jakëthën fjale nanës, babës? Pse për në nëshmanë për ofendon tjetërin? Pse për për ashtërën tjetërin Pse për e ullë tjetrin, kur Allah e ka ngrit, nështë në e ma shumë se ty. Pse me një herë tash për po bërtet për po shanë? Pse me një herë tash për po thëmë? Pse me një herë tash për po në nëshmanë? Ku është durimi që u shtrumë? Këna pas një trajnim intenzim natën edhe ditën. Edhe këj muaj që për e lën pas që uatë shehër o sabri, muaj i agjërimit, që uatë muaj i durimit. Kështu e ka mërtu Atë kohije ty të është që ka gjëruë, dhe jetë të rajnuan këtë shkollën e durimit, një muaj të tërë, me njëher me lonë anash. Vëllaj nuk në kohije. Andaj, andaj ka thonë Allahu Taala, was të ajinu bi sabri was salah, wa inna ha le kabiretun, illa ale lëkha shi'in. Ndihmahun i ndërmjet veti, ndihmahun i njën i tjetrit, me durim dhe me namaz, sepse kjo është, pun e madhe dhe e vështirë, por jo e vështirë për ata që kanë frik Allahun të ala. Dhe imam taberiu në tefsirin e ti, ka thonë që limin këta jetë kuranit, është përmen agjerimi me sabër, me durim, sepse agjerimi është një pjesë e do me thanjes e durimit. Për Allah po ndihmoni me agjerim dhe me namaz në pun të fështira, dhe kjo është e fështirë më ndihmu kështu, Por jo e fështirë për ata që ja kanë friken Allahot subhanahu wa ta'ala Ndërsa Muhamedi s.a.s. kure quiti këtë muaj Muaj i sabrit i durimit sa shëhru sabri Wëthelatë të e jamin min kuli shëhru sa umut dheher A gjërimi i muajt të durimit të sabrit Dhe a gjërimi i tri ditve të barë dhe të muajt Oshë si kur me a gjëruë të në vitin 3 dit e bardat mujt, dit e 13, 14, edhe 15 në kalendarin hijrik. Andaj, andaj vlazen sabri është një shtyl fundamentale e fes islamë. Na po jemi të mirë, po jemi dorimtarë, deri sa nuk po prekë minë momente kritike në venet të njeshme. Dikush, si të preket në pasuni, një vinkër me abo, shanë me nona dhe me bapë, Këto ashtu ja bofsha më pas ka po vijnë kerr. Pse po kerrën e kumble shtajt? Po blej po pak më të lirë. Sa problem kur xhu? Punë e madhe që ke blej shtajt. Ai në kosh i garantuom. Shqiptarët tonë prendim shkojnë i bojnë atë pagesën ekstra, kasko apo diçka është ajo, me ti garantu kerrën. Ai shpirtin e vet se po le garanton i shkreti. Trupin e vet se garanton, a kerrën, hekrën shkon e garanton. E siguron që është haram i siguruar këto sene. Kanë fillu me në e pu kulturën euro Prendimore, euro atlantike dhe të na Apo të një ofertat e banka Apo të një sigurimin e shtëpijave Apo të një sigurimin e kereve Apo të një sigurimin e këtyne Qëtash ku të janisin edhe gjamijet mi sigurua Jes përdojna E në dashme i rrujt Me të garantua Vecë Allahun na garanton As kështë më nëtë me garantua heqë. Por një vinë kërë shanë me nona dhe me babë Gjematli musliman Që i bjën sesh dhe Allahot Hop si si i sabri, ka lën rrugës, la kuriqësia pa parë, sikur me çan plosh. Sikur plosh detit as bo krye qyteti jon, fatkeqësisht. Ei hop sith herkiton e anë anë. Koko koko janë dalë leti këto trejat. E ti tash ka po i po i kontrollon çysh janë vesh, as shorta xhata. Vallahi s'po kem sa për muritish, por u jamë valla musliman. Roj se ti po mton, ti po synon, ti ke qëllim me këtë dysim e dysime, pa Allahun Teala. Në gjenet, a ki e për qëllim, pa E që është dhe me pa Allah Kur ke pa flisnina Kur ke pa haramën këtë bot E tash, kush i ru në syt Qaj që e dorimtari i ru në syt Se duhet këgja sabëra Me unë që kështu krytë me jet Këgja do të sabër Këgja do të durimi fort Vlazën nuk po ka venen Plazët e bregdetit shqiptar Edhe malazez Prej vlazën e veton musliman Venë për thoi s'ka Kështu përaportojnë medjat I madhim o ke, sik pas prit me gëzim me shkumë Ramazani, jam syn atje plazhës. E ku është as durimi mundal prej haramëve atje? E valla atje keti shumë njëjtë. Jo, unë nuk jam mos na shtineve këtej vetja. Jo, s'na rokim me shkumë lakuri çuë. Nasi kimi çuë familjet tona me jo hjek atje marrën. No, u mundum kënd Ramazan me mësu më fëmit. Me më uruj për lakuriçie, prit por najmorri për xhamis, po i çojnë, po i lakuriçojnë. Po i thot vajzës gjolës, s'është marë kurçë kjo hëç marë. Edha ta ta shmendo që na i kena mashtru, i kena rajt në gjamik të Na për mundohemi me i rrujt gjanët e shtrejta Dikush për po i merë për po i qet Për po i hum gjanët e shtrejta Vesh kur tja o merë Allahu Se aj deti që i qena të dalgët kështu Ekeni po? Kanë i erë ëpsh, kanë kështu i siel i shtimrena atje Dhe shdë vjet breg deti shqiptar për po përpin të rije dhe treja Ku pe din që si vjet nuk e karanin djali të avaj za jote E me konë që është veshën që është dohet Edhe me konë një pjesë që së shëfë kërkush Edhe me vdekë shkonë musliman Se deti nuk ka përkash për njerëz Amon, shkonë aty si kur bubrecat Mi lingonat, buhën Ndë që ka mu më komë, dorën dorën me të huajat Edhe vdekë E, pa për i lache ka pas, për i lache ka pas Pa edhe taksirate ka pas Se nëse gjithë që këj popël që është në breg deti shqiptar Jënë smut A, koka e zëmët, koka e ertë, këtu një ditë e veshkurt nga desin krejt edhe kena me dërzu shtetin dërë të armikur. Nëse krejt jenë smutë që ashtu, qysh po paracitën, atër e popëleon 70% jenë smutë, vesh prej këti katë i vjetë deka ashtu ditë. Po nuk ashtu ashtu, po sabër s'po kanë, s'po mu i bojnë balë, s'po mu i dërojnë, edhe po shkojnë harame. Andaj vlazen, duhet me posë kujdesë se durimi, është tri llojesh Ibnul Qayyim rahimahullahu teala ka thon durimi është tri llojesh sabri është tri llojesh lloji i parë durimi në zbatimin e urrndave të Allahut derisa ti kryesh ato vallllahi do të më pas durim i kryer në të Allahut mas pasor i tash që baba më gati për hax do të më pas sabër sabër më shkon haxoj haxiler kush ka ne Edhe ju që e keni me shku vitëve tashme O, merë në Sabrin, sa tesha me i marë, sa parë me i marë Heshtë musë merë kur që me du në gjepa Shkose, lakurit që ati s'ki me metë Se si në plazhë ati, musë tët Po që a me marë, Sabrin, Sabrin, Sabrin Po shë zotin, në shë ishin vjetë me nanë dhe me babë disa haqilirë Pse, autobusat e vagërë Po si ko marë uone pra autobusat Në raport, vjetë s'ki me pritë, tira dhe vjetë Pritëshni ka dhe torë një mdhejt Po na nuk i regullojmë vijat aerore Nuk i regullojmë na Masa nina bëne mesin 3-4 milion si kurti aty Shajshni dhe haqjin lert nara për gjithes Po këta që shajnë të me mor një zarë me thonë merre Mu se qelë këto haqji të shpia Edhe shkujat të ti ke dështua Haqji i dështun Për sërit e haqjin Me i kalzume një herë Se po thojnë ho që ishme dita mu ka pranua Ake shajsh Valla ka një herë, po. ka një herë po. Ka një herë, po kom shohet, e ti, e ke boni shëtiti, një farë ekskurzioni, po nuk e pas sukses. O vlazën niri, niri, tupi kafe, muafruën për shëndeti, thë e shajta i momin e gjamist madhe, para një avë të tëjësave. Pse? Për Allah e thaë, Zotë i ma falbe që e hu pa gjumon, thë e shajta. Pse e shajta tha se e zgati i hytëben? Pse e për veti e kishë pa zgatë i hytëben? Bile e kishë shokështu tekstualisht, adhe në gjuhën Naudhu billah. Naudhu billah. Falet masi imamet e ka shon imamin për s'dekti. Mu ma tha, mu ma tha. Tu pikofa ma tha. Ma rregulloj këtë disponimin, u habita. E tash kësht çka për pejatina namazit kur e shon imamin xhatibin e xhumos. Amday billah ozan sabr in jami, sabr in haj, sabr in fush, sabr in bayf, sabr in det, sabr atje dalin djemtë xhamis me lut futboll. Për një gol kapen në fush, për një gol shtyhen. Edhe prishët kë kurrineri pe kënave vllazëve musliman. Shkojnë votat muslimane për e xhamis, dikun me nei çatu ja nisin shtyhen prishën e me vete. Ja mthaj, e thash çe të thashtë, boni asbona. Nuk na ka hije neve si musliman, mungesa e sabrit. Pastaj strohet pyetja ë A kemi durim në zbatimin e urnëve të Allahut, përgjigja shumë pak. Shumë pak, vëllaj, vesh me zjatë pak namazin, gjemate e i, rak e mërë që atë një nataj në na akullë, vëllaj, kishe pak në i kyksurët gata, të na jet në gjatë në përnën kërko shqeq, kejtë shkurt i kemi. Po prapë se prapë nuk përmojnë me bo sabër. Ose dhe një badet e tjera. Lojë i dyti sabërit është durimi në largimin nga dalesat, Më pas durim u largupi harameve që mos më ranë ato. Dhe e treta, lloji i tretë i sabrit, durimi në përcaktime, në kadan edhe kaderin që të hidhrojnë ato, që të mos hidhrohen ato në to. Domethënë më pas durim kadere, ncaktimet Allahut e mos më uidhnun ato. Sikur dikush të të sem ndolli më ramun pa fala e si ndolli kтина, po ti të ka dashur Zoti të të ka provue. Ato se ka dashur Allahu. Andaj këtë jënë tri lojët e sabrit e du të me patash a kemi përfitua për i ty nga jo. Ramazani mu i Koranit, mu i namazit e nates. Vlazën që shokun a juve me Koran, sada, po më kalzën dikush. Dhe të ba dikush i si njërë të mazë gjëmojnë, letët, une po letëzaj si ku në Ramazan. Valla e në pakjen ata. Dhe del dikullë dhe të tu për fali namaznate, njëtë natës, terin, dën, dës, gjysi, falë shumë namazin e natës rreshen mashallah tash smone dy recetat s'ti me i fal po pse s'po lën gjurm pse s'po lën gjurm ai po t'mer po t'u shtranat je ni muj dit n'futbol titon jetën po thua ah unë jam futbollist kom pas u shtunjani muj dit te filantrainerit e na kemi ushtruar shkollën e muhammed mustafa sallallahu alejhi wasallam ni muj dit edhe vjet ni muj dhe par vjet ni muj edhe para 3 vite 4 vite 5 vite ka ni muj po ushtrojm pse s'po lën gjurm hiç namazin natës pse s'po lën gjurm hiç kurani Sa e kanë lexuar të port Kur'anin e dini. Po sa po e lexojnë të mramt, nas apo e lexojnë Kur'anin pikpyetje e madhe. Ata vëllezër, njëçë e harruat Kur'anin që 10 ditë edhe 10 ditë. Ktheu, ktheu në mënessë sotnisë nda në hatme me bë. Ë, nuk do mund dal shumë, veç po për e përmendin në rast. Kton kryeqytet në Prishtinë, lagjen e Mshirit. Disa i thojnë kalabritash, se i kanë rrukë të mënat e po do të me 2 amna më me përmend. Gjithë konkurset ka 2 amna. Ku i bien kjo? Ishtë filon lagja. është një haqji, që e një anë që nështë anizet vjetë. 52 javë i ka viti. Viti i ka 52 javë. Kë viti Gregorian, që kë januar i shkurti Marsin. E ajë haqjia gjdo viti i bënë ka 55, ka 56 hatme. Gjallë është halat. Unë e, kërë një temë, një e në vitë, si këmbo 55, 6 hatme. Unë e, Edhe këtë në gjema të më s'po dija ka në një s'i ka përmen Kur vesh pash në një imë shef që është Allah eruit i shtofë që si E ajë haqia gjdo vit ka 55 Ka 56 Që i bjen 5 dit e gjysh 6 dit ka një hatme Po ju vesh në Ramazan Po dhe jasht Ramazanet Apo mu i ka Se për thonë në Ramazan në kini kalzua Imam e Buharnifja, imam Shafiju, imam Bukhariu Ka 30 hatme, 60 hatme Ata kanë qenë para një mjesë a viteve E tash po ta kalz të imam Bukhariut, të imam e Buhanifës, të imam Shafiut, në Prishtin, prodhin vendori këtu hit, edhe është gjallendën 2013. Po mu i ka njërë dhe Masra Mazari dhe bo shumë hatme. E slypet pëjneve, shdo ja me bo shdo 5-6 ditë. Po të pakten, 12 mu i ka viti, 12 hrë hatme me bo Koranin. Të pakten, lazni, me ka unë lidhën me Koranin. Se a i që lidhën me Koranin, është lidhën me Allahun. I kna zhvesht, E këna zemën, e këna shpirtin A oh, vlazën që që sajtë që kje rrugë Gjdo ditë kur po talë Herë një herë dy kere Djemë tri që i falen Pasha zotin Që shpjallëshojnë muzikë e zanen Pas shëtan me hinë bark Vimu Ani këtat prendimit me do kjerët mira Ta i marën ati edhe Që si farën me qera atë li farë Po zotit i që i marën Onë e për ishën me si të mi. Qa për bëj, për këtë i kërin të trenon, këshës për ishën se për ishën se për një marre, jën falë të në Ramazanin këto, e i falë në petë gjumot këto, edhe si analin muzikes. Qfar bëbë i e ti që si i thënë ato të dheja të? Qfar bëbë i i him kërë ato ishë edhe nuk i thënë ato? Ato të qojnë djallin të vorët ma shpetë, ose të qojnë në mërg Emocionu është tuk nu ato, Elhamdulillahi Rabbil Alamin E me më dridhë kjo më mesilë, ja, nuk e sjenë, ja, ja Qetë, qetë i gra Mirë po kur për i hina ta mrena, bim, bim, bim, bim, bim, bim Se si kur për neve që shë kurani Për, për këta që në gojnë muziken O shëjtani Këta e kanë dë thët Muziken ashtu që shë e ka shëjtani në qështë A për neve është kurani, kurani, kurani Kurani andaj duhet me lënd gjurmë Kurani edhe pas Ramazanit. Ramazani ishte muaji bujaris, humanitetit, solidaritetit. Sa kemi kontributë edhe ditë pas doën në Ramazanit? Sa kemi, jam rreth sa ka 10 ditë, 8 ditë anume. Sa kemi kontribut? Ja, mohu mbyll dhëra. Sa njerë ka në Ramazan, ka nevojë për xhamia, ka nevojë për këtë, ka për atë. Për Ramazanit ditën e parë duhet të dytën e lajmëruan, 1-2, edhe më është mbyll. A me pritë në tashtime dhe këta fukaraja Derin Ramazanin e Arshun A me pritë të derin Sa të nejëpë qeveria këtu lejen edhe fondit Për me maru Gjamil Më plan e kishin me në dhonë E të kini mor vesh që kishin planë Po, kur, kur dalë me hangër me pisë janë kamerat Kanë me thonë këne maru Gjamilat Si kur për mbulesen Vjetë të thanë ka mu hikë par vjeta Kur kënë zxedjet Se ta shna gjithë dhe dy vjetë për në apështila në lokale dhe qendrore M në atë pëştinë po shtetarëve, liderve, ta mbylli dyert mediat e jashtë. E tha ona po i premtoj këtu, tha se jini pa zot oh Allahu subhanehu ve te tha, do të kash, kash, kash, kash. ta anuloj udhëzimin administrativ numër kaç kaç kaç kaç. Ata të shkretëti besuan, e votat ajërdhati kryeministër, oh jep udhëzimin administrativ? Hi aso jep. Asnjë s'është mo jep. Asnërmëse kanë. Ata shkomisioni për lirinë fetare me përfituan nga Evropa. Duaj komisioni, i proni propozimet, rekomandimet A, jo, një një një një një zë banë. E dhe një pëse së pa banë. Pse një një një kështonë për i ty një një zavendës minister i punëve tjashme, do të me shku me i vetë edhe komunitetin rejë, komunitetin që ta të smutë që ajen. Me shku me i vetë, pse, se këta jë në prekë në muslimant, se jau kanë thuj ato kukullat kushja othej, nuk e di, edhe tashme i vetë edhe që atë komunitet jullë, Gra që si po martuani me gra Që ajo shqiptarja që ish martu me sërbe E kish e, Ajo shqiptarja e kish burin shkim Qishtu bejvika ajo Shqiptarja që kish burin shkim E me shku me vet Ashtë ato Ti që e kje dashnoren nga sërbia A do t'ja jap pëlqimin komuniteteve fetare Për me himen bolis Andaj vlazen Nuk është humaniteti Solidariteti vetëm gjatë Ramazanit Po është edhe jeshtë Ramazanit Hulumtani, hulumtani edhe këto deta edhe nëse ka njerëz që e presin dorën tuaj. Ramazani i muaj i unitetit, bashkimit, u bashkuam Ramazani ftarën, zyfyre, namaze. Tash u mbyllën dyër të njëri tjetrit. Tash nuk pya cilën derën kërkosh njëri tjetrit. Pse mund al vizitat? Pse mos me thirr ti kan? Një kafe, një çaj, më pa nën mi eveti. Wallah, na mos shumë ti po mërzit me xhallart, se një viet më s'po shoh njerëz, ti s'po huptin ti ka po shkojnë. Një vjetë mos për ko, asë një aktivitet fetarë Andaj, ne këto nuk do të tolerojmë një praktikë të këtilë Na do të filojmë, inshallah, u të ala, prejave së arshme Edhe me organizime, edhe me tubime E vëllaj, na përdim se Edhe në Ramazan, që të kompasë njerës, 30 dit Një dit, mas dreke, nuk o nalë me mgu dhe, si në temë 30 dit Jënë disa, një herë nuk o nalë Se nuk jale jënë Khatëm Allahu, ala kulubihim Ua la smërihim uala absar yaqam ja shil zoti zaml zdometni aj para allahit po xhomona hoj pe fal edhe vakt po i fal se me traditi ka vëçi kamet aty pse i fal tipe nuk e them pse i fal sa ona jo mërzit me don dash 30 ditë ramazan këtu jo pasha zotin jo se çdo ditë po na bie me fol boll po ka njerëz do më thon se edhe në ramazan nuk ka mujt me hap zemrën edhe në ramazan s'ka mujt me qel syt edhe jasht ramazanit e ata që s'kan mujt në ramazan unë nejse me ajo për këto miftim e cilët do të shtetë dbotës islame, a i srimenguar, se nuk dan, nuk dan me nijë, nuk dan me u integrua në islam, dan me emet i paditur në islam, dan me vdek i paditur në islam, dan me vdek, duke mëse marvesh halalin edhe haramin. Amon, na e kemi bërës mi akalzu halalin e haramin. E tash, a mujna në televizionin, në institucionin, nuk mujna? Ku mujna? A ty kut në hepet mundësia kena me të reguar, s'kena me unarë, Allahu në ndihmoft, Allahu në avdhzoft, edhe Allahu në qëllimet e mira në dhuroft suksese dhe bereqet. Edhe në fund besime shprez që kemi përfitua prej Ramazanit dhe qka kemi përfitua prej Ramazanit leti përgjigjët se cili vetë e se vetë, nëse kur që s'ke përfitua. Dhe asni shaj s'ta ka na Ramazanit, Allahu të një moft, që ke na i të pahongër papi, E ta bóft ka boll tradita shqiptare, e ta bóft ka boll tradita islame se për Allahun ka bóstë ta bën. Nëse ti s'ke përfituar kurxhe hiç, ja, me traditë ka xhërua, tradita merret me shpërblye. Vullallah kam axhërua për Allah, kam ndryshuar. Ty të pergëzojmë edhe të urojmë se ti ke përfituar nga Ramazani. Inshallah jemi pri ty ne. E qulu qawli hadha wastaghfirullaha wa li walakum wa lisailil mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. Elhamdülillahi <tune> rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lazan këto dit që po i lëm pas vërtet janë ditë të dhëmshme, <tune> ditë <tune> të vështira për komunitetin musliman, për muslimanët e botës. Edhe <tune> në herë po hapet kapitulli i xagderës që ende nuk është mbyll në Shamisharif. Ta shpohapet kapitulli gjakderdes prap në Misër në Egypt. Dhe është interesant njerëzit publikisht po i luftojnë islamin e dhe muslimant. Pas gjedje shëriatike, pas gjedje të Kur'anit, po me vota qysh po do më përëndimi, kanë arë muslimant në pushtet në Egypt, këshënë i rezultatet. Të ufarë njerëzit, kanë mytë fmi, kanë mytë gra, kanë mytë pleq, i kanë kalë me benzinë është e dhembshme. Shifrat janë marramendse, nuk kanë pyetje me çindra, por me mira të mytun. Andaj, na nuk bën me ai këto uor kryqëza më von, lajmë po thonë këtu. Zoti çarrja oft. Zoti çarrja oft. Pastaj na do do natën ditën, mos i dani vllaznit musliman për i dohave. Muslimanë po në shtrohen në represioni, në dhunë të cilën nuk e ka njoft as një regjim totalitar në botë. Andaj, andaj mire kështon dikush për i muslimanve dhe dzoa dikun Se gjdo faraon, gjdo diktator e koka një musa Se i faraoni ka qenë për porra në gjithë Po zoti a qenë musa hale i selam Edhe e shkatroj Edhe këta faraona që jenë atje Të opi gjakë muslimanve të pamëshirë shumë Këta kriminella, këta diktator Edhe këtyne do t'i vjenë një musa Nuk është fjala për musa pe i gamerë Po do t'vjena i njëri muslimani të vëqëm që do t'ja umerë hakun Allahu, në mjafton me ju mështetë, hësbun Allahu a nëmë el mëkil, nëmë el maula, nëmë el nasir Në Allahu t'i mështetëmi, ajo është mështetëci maj mirë E lusim atën këtë ditë e madhe që t'ju ndihmon vlasneve tonë musliman Në Egypt, e në Siri, e në Burma, e në qdoven ku probleme kanë Allahu i ndihmovët edhe i forcovët, mos i ndani prej doave tuja vlasni tonë muslimanë اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإنتائذ القربى ويدهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة لا إله إلا الله